auliza ni ipi nasaha kwa wale wanaokodisha nyumba au kodi nyumba wanazumiliki kwa wapangaji wapiga wapigaji ramli na, na vikahawa, vikahawa za kunywa pombe na makanisa kupitia hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam aliyosema Allah ni tayyib yani auliza nini hukumu kuwafanya kuwa wapangaji a watu wa kanisa watu wapiga ramli watu wa pombe katika nyumba ambayo kwa iko katika miliki yako hawa bahiri ya wapiga ramli na wanywaji wa pombe au wauzaji pombe ni kuwa mali yao ambayo kwa nayo ni mali ya haramu Kutokamana na matendo ambayo ya kuwa yamiharamiswa kisheria ni haram kuwa kwa ni wapangaji katika manyumba na kadhalika kama itahusiana na jambo la kueneza dini isiyokuwa dini ya Kiislamu na sehemu hiyo iko chini ya miliki yako basi haifai upeane ruksa kwa kuwa ni ruksa ya watu kulingania upotofu wakapoteza watu bali uweze ukapatianana nafasi hiyo wakaja wale mamishonari ambao ulingania watu kuingia katika dini yao Ikawa wewe ndiye ambayo uliweka uwanja wa watu kuja kupotezwa kwa hivyo yote haya ambako wameulizwa ni katika matendo kushirikiana na watu katika batumi ni kushirikiana na watu katika batumi yatakiwa kama watakaa wapangaji nyumba basi tafuta watu ambao galiban kazi ambazo kuwa wazifanya, imesalimika kutokamana na machumo mabaya hata kama atakuwa ni mvuta mkokoteni, huyu avutia kwa beba mizigo sokoni kuleta nyumbani huu ni bora hata kama pesa zake sitachelewo kuliko yule muzaji pombe ambaye kuwa yuko puncture na pesa zake bado atakupatia kabla ya kufika mwisho wa mwezi la achana na hizo pesa Nam, chukua zile pesa ambazo ni kidogo walakin imekuja kwa njia ambayo kwa ni halali wallahu aalam